Negyedik fejezet. A katona. Coldexter szinte még le sem tette az esküt, már útban is volt az alapkiképző tábor felé. Nem kellett messzire mennie, hiszen Fordix ott van New Jerseyben. 1968 tavaszán tízezrével özöllöttek az amerikai fiatalok a hadseregbe. 95 százalékukat akaratuk ellenére sorozták be. A kiképző őrmestereket viszont ez vajmi kevéssé érdekelte. Nekik az volt a dolguk, hogy ebből a kopaszra nyírt embertömegből katonákra emlékeztető lényeket faragjanak, mielőtt röpke három hónap múlva új állomás helyükre kerülnek. Az, hogy ki honnan jött, mi az apja, milyen iskolába járt, abszolút közömbös volt. Az alapkiképző táborénál tökéletesebb egyenlősség talán csak a halában valósul meg. Az majd később jön el, és nem mindegyikükért. Dexter rebellis természetű volt, de az utca sok mindenre megtanította. A nem túl komplikált kincstári kajánál evet rosszabbat is, egyik-másik építkezésen, úgyhogy gond nélkül belapátolta. A gazdag fiúkkal ellentétben a közös hálókörlettel, a nyitott ajtónál való zuhanyozással és a holmia elvágólagos rendben tartásával sem volt problémája. És ami a legfontosabb, ő utána soha életében nem takarított senki, így a táborban sem vált rá semmi ilyesmi. Mások, akik kiszolgáláshoz voltak szokva, jó pár kört lefutottak, és még több fekvőtámaszt lenyomtak az alakuló téren, valamelyik őrmesterük árgus tekintetétől kísérve. Ettől eltekintve Dexter a legtöbb szabálynak, rituálénak az égvilágon semmi értelmét nem látta, de volt annyi esze, hogy ezt ne hangoztassa. Teljes értetlenséggel állt szemben azzal is, miért van az őrmestereknek mindig igaza, neki pedig sosem. Igen, hamar kiderült, milyen előnyökkel jár az, hogy önként jelentkezett három évre. Tisztesek és őrmesterek, akik az alapkiképző táborban közvetlenül Isten után következtek a rangsorban, haladéktanul értesültek kor státuszáról, és kissé kíméletesebben bántak vele. Végső soron már-már már közülük való volt. A neheze az anyuci által elkényeztetett gazdag csemetéknek jutott. Két hete volt bent, amikor sor került az első értékelésre. Ilyenkor az egyébként jóformán láthatatlan lények a tisztek valamelyike előtt kellett megjelenni. Jelen esetben egy őrnagy előtt. Van valami szakképzettsége? kérdezte az őrnagy, alig ha nem úgy tízezre egyszer. Tudok buldózert vezetni, uram, felelte Texter. Az őrnagy, aki az előtte heverő nyomtatványokat tanulmányozta, most felnézett. Mikor tanulta meg? Tavaly, uram. Azután, hogy kiártam az iskolát, de még azelőtt, hogy jelentkeztem a seregbe. A papírjai szerint csak 18 éves. Tehát ez 17 éves korában történt. Igen, uram. Az törvény ellenes. Úristen, uram, sajnálom, fogalmam sem volt róla. Cole érezte, hogy mellette a karótnyel tizedes kemény erőfeszítések árán próbálja megőrizni komolyságát. Az nagy problémája azonban megoldódott. Azt hiszem, a műszakiakhoz kerül katona. Van kifogása? Nincs, uram. fordix igen kevesen vettek könnyes búcsút. Az alapkiképző tábor nem nyaralás. A búcsú pillanata mégis elérkezett, a többség egyenes háttal, deltásan, rövidre nyírva, közlegényi egyenruhában érte meg Vállám álhazsákkal, benne a következő állomáshelyre szóló menetlevélén. Dexter esetében a Missouri államban lévő Fort Leonard Wood bázisra szólt az útiokmány, haladó szintű egyéni kiképzésre. Alapvető műszaki ismereteket sajátítottak el. Nem csak buldózert, hanem mindenféle kerekes és hernyótalpas járművet megtanultak vezetni, javítani, karbantartani, a fennmaradó időben pedig még vagy ötvenféle dologgal tömték a fejüket. Újabb három hónap elteltévelkor megkapta katonai műveleti szakismeretet igazoló papírját, és a Kentucky államban lévő Fort knox helyezték. Fort knox a legtöbben csak az amerikai szövetségi bank aranytartalékát őrző helyként ismerik, erről álmodozik minden bankrabló, számos könyvet írtak, filmet forgattak róla. Pedig hatalmas katonai bázis is van itt, a hadsereg fegyverzeti kiképzőközpontja. Egy ekkora bázison pedig mindig van folyamatban valami építkezés, tankcsapda ásás, árokbetemetés. Koldexter hat hónapot töltött a fordnoksi helyőrségi utászoknál, majd hivatták a parancsnokságra. Nem sokkal azelőtt ünnepelte 19. születésnapját, immár őrvezetői rangban. A parancsnok komor arcot vágott, mintha gyászírt készülne közölni vele. Kola arra gondolt, talán az apjával történt valami. Vietnám, szólalt meg végül az őrnagy. Nagyszerű, felelte az őrvezető. Az őrnagy, aki boldogan töltötte volna katonai pályafutása hátra levő részét észrevétlenül, a bázis területén lévő szerény otthonában pislogott párat. Hát, akkor minden rendben, mondta végül. Koldexter Dexter két héttel később összepakolta a zsákját, elköszönt a bázison szerzett barátaitól, és felszállt a tucatnyi áthelyezett elszállítására érkező buszra. Újabb egy hét elteltével pedig már egy C5 szállító jármű rámpán baktatott lefelé, egyenesen a Szájgoni repülőtér katonai oldalának tikkasztó, ragadós forróságába. A buszon közvetlenül a sofőr mellé került. – Te mit csinálsz? – kérdezte a hangárok között manőverezve a tizedes. – Buldózert vezetek – felelte Dexter. – Hát, akkor azt hiszem, ugyanolyan hofsz leszel, mint mi. – Hofs? – csodálkozott Dexter. Még soha nem hallotta ezt a szót. – Hátországi faszszopó – segítette ki a tizedes. Dexter tehát már is ízelítőt kapott a vietnámi hierarchiából. Az idevezényelt G.I. Joe 90%-a egyetlen egy Vietcon katonát sem látott, egyetlen lövés sem adott le éles helyzetben, sőt, nem is nagyon hallott ilyet. A Washingtoni, visszatükröző medence, a Reflecting Pool melletti emlékfalon szereplő 50 ezer elesett katona számú kivételtől eltekintve a fennmaradó 10%-ból került ki tehát még a vietnámi szakácsokból, mosodásokból és üvegmosokból álló második hadsereg mellett is kilenc hátországi katonára volt szükség ahhoz, hogy a dzsungelben próbálja megnyerni a háborút. Hova szól a vezélésed? érdeklődött a buszsofőr. A nagy piros egyes első műszaki zászló aljába. A sofőr erre olyan hangot hallatott, mint egy eszét vesztett denevér. Ezer bocsi! vonította. Túl hamar járt a szám. Az lájke! -e? a vasháromszög széle. Inkább te, mint én, haver. Miért az rossz? Olyan, mint Dante látomása pokorról haver. Dexter soha nem halott Dantéról gondolta, biztos ott szolgál ő is valamelyik egységnél. Vállat volt. Saigon és Lajke között volt út is, a cuongon áthaladó 13-as főúton kellett végigmenni a háromszög keleti szélén, benkatig majd onnan még 15 mérföldet. De nem volt bölcs dolog fegyveres kíséret nélkül nekivágni, Éjszaka pedig még kísérettel sem. Végig sűrű erdő szegélyezte ugyanis az utat, és a fák között hemzsegtek a lesben álló vietnámiak. Koldexter is helikopteren érkezett meg az egyes gyalogos hadosztály a nagypiros egyes körkörösen védett bázisára. A gépmadárból kiszállva újra vállára vetette a hazsákját, és megkérdezte, merre van az egyes műszaki zászlóai parancsnoksága. A jármű telephely mellett vitt az útja, és meglátott ott valamit, amitől elállt a lélegzete. Megszólított egy arra járó katonát. Az meg mi a franc? Disznófej, hangzott a lakonikus válasz. Földmunkára való. A nagypiros egyes a havajról érkezett 25. trópusi villám gyalogos hadosztályjal együtt az egész félsziget legveszélyesebbnek tartott területével a vasháromszöggel próbált megbirkózni. A rendkívül sűrű növényzet itt a támadók számára áthatolhatatlan akadályt, a geriláknak pedig védelmet nyújtó labirintust jelentett, ezért csak úgy lehetett egyenlő feltételeket teremteni, ha kiírtják az őserdőt. Egyszerre két félelmetes szerkezetet fejlesztettek ki. Az egyik a tangdózer volt. Közepes méretű M48-as harckocsira szereltek fel elől bulldozerre való vágólapot. Ezt tolta a tank maga előtt, a bentülő legénységet pedig a páncélozott lövegtorony védte. Ennél jobbval nagyobb volt a róma jeke, vagy disznófej néven ismert monstrum. Ez az irtózatos erejű állat a cserjék, fák, sziklák réme volt. A D7E nevű 60 tonnás vontatott járművet szerelték fel, különlegesen kovácsolt, görbevágó lappal. Ennek előreálló, edzett acélból készült alsó felett csaknem egy méter vastag törzsű fákat is könnyedén felaprított. Egyetlen képkezelő ült a jó magasan elhelyezett vezetőfülkében. A lezúduló fáktól, ahogy itt mondták, a fejfájás ellen fedélvédte, az orvövészek vagy gerillák golyóitól pedig a páncélozott vezetőfülkét. A Monstrum nevének semmi köze nem volt az olasz fővároshoz. A Róm nevű Georgiai városról keresztelték el, ahol készült. Az volt a rendeltetése, hogy azok a területek, amelyeket kitüntető figyelmében részesít, többé ne szolgálhassanak a Vietkong menedékeként. Dexter besétált a zászló irodába, tisztelgett, bemutatkozott. Jó reggelt, uram! Kelvin Dexter őrvezető szolgálatára jelentkezik, uram. Én vagyok az új disznófejkezelő, uram. Az asztal mögött a hadnagy elgyötörten felsóhajtott. Egyéves vietnámi vezénylése a végéhez közeledett, a meghosszabbítását kerekperec elutasította. Gyűlölt ezt az országot, a láthatatlan, de halálosztó vietkong harcosokat, a hőséget, a nyírkosságot, a moszkítókat és az intim testrészeit és hátsó fertáját újból elborító, hevenyen viszkető hőpörsenést is. Más sem hiányzott neki a 32 fokban, mint egy humorherolt. Cole Dexter azonban kitartó fiatalember volt. Nyakára járt, nem hagyott neki békét. És két hét múlva ővé lett a római eke. Amikor először ment vele, egy tapasztaltabb kezelő megpróbálta ellátni tanácsokkal. Cole meghallgatta, majd felmászott a magaslati vezetőfőkébe, és nekivágott az egésznapos, gyalogsági támogatású kombinált hadműveletnek. A maga módján kezelte a böhöm nagy masinát, és jobban, mint aki tanítani próbálta. Egyre gyakrabban figyelte őt egy szintén műszak is hadnagy, akit a jelek szerint semmilyen harci feladat nem volt el a szemlélődéstől. Csendes fiatal ember volt, de igen jó megfigyelő. Kemény fickó, morogta magában egy hét elteltével. Nyakas, magának való és tehetséges. Nézzük meg, van-e a pucájában. A nagy darab géppuskásnak semmi oka nem volt rá, hogy kötekedjen a nála jóval kisebb ekekezelővel, mégis megtette. Amikor harmadszor kezdett szórakozni a New Jersey-ből érkezett őrvezetővel, elkerülhetetlenné vált az ökölpárbaj. De nem nyíltan, hiszen tiltotta a szabályzat. Volt viszont az ebédlő mögött egy kis félreeső terület. Megegyeztek, hogy sötételés után ott rendezik a nézeteltérésüket. Járművek reflektorainak fényénél úgy száz katonatársuktól körbeállva találkoztak. A nézők többsége a kisebb fickó vereségére fogadott. Az volt az általános várakozás, hogy a hűvöskezű Című filmben George Kennedy és Paul Newman között lezajlott egyoldalú oldalú ledöngölés pontos mását fogják látni. De tévedtek. Az senki sem mondta, hogy a klasszikus angol ökölvívó szabályok szerint kell küzdeni, így aztán a kisember odasétált ellenfeléhez, lehajolt első, lefejező erejű paraszlengője elől, és kőkemény rugást helyezett el a tért kalács alatt. Ezután félában ugrándozó ellenfelét kerülgetve benyomott még két ütést a vesélyébe, és beletérdelt a lágyékába. Amikor aztán a nagyember feje lecsuklott az őszintjére, jobb keze középső újbütykével a bal halántékára sújtott, és a géppuskás előtt elsötétült a világ. Nem veregsz sportszerűen, mondta a fogadásokat bonyolító katona, amikor Dexter a markát tartotta. Nem, de nem is vesztek, hangzott a válasz. Közben kisé távolabb, a sötétség leple alatt a hadnagy odabitcent a két katonai rendésznek, ők pedig előléptek, hogy letartóztassák Dextert. A sántikáló géppuskás később megkapta a beigélt 20 dollárját. Dexter pedig 30 napot a hűvösön. Azért ilyen sokat, mert nem volt hajlandó megnevezni az ellenfelét. Tökéletesen jól tudott aludni a cellába, egyszerre betett betonlapon, párna nélkül. Akkor is az igazak álmát aludta, amikor valaki fémkonállal ütögetni kezdte a rácsot. Hajnalodott. Talpra katona! utasította egy hang. Dexter felébredt, lecsusszant a betonágyról, és haptákba vágta magát. A látogató gallérián a hat nagy rangot jelző egyetlen ezüstí ékeskedett. gondolom lehet itt ez a harminc nap, mondta a tiszt. – Túlélem, uram, felelt a közlegényé lefokozott egykori őrvezető. De kijöhet most is. Azt hiszem, ez valami csapda lehet uram. Az bizony, itt hagyja ezeket a bazi nagy vibrátorokat, és átjön az én egységemhez. Aztán majd meglátjuk tényleg olyan tököse, ami ennek képzeli magát. És melyik az egysége, uram? Úgy hívnak a hatospatkány. Mehetünk? A tiszt kiírta az őrizetest, majd együtt megregeliztek az egész egyes hadosztály legkisebb és legexkluzívabb étkezőjében. Ide senki nem léphetett be engedély nélkül, akkor éppen 14 tagja volt az itt étkező egységnek. Dexter lett a 15 de a létszem egy héten belül 13-ra csökkent, mert ketten elestek. Az ugívó ajtaján, ahogy a parányi helyiséget hívták, fura fegyver nem jel díszelget. A két lábon álló, bicsorgó patkány kiöltött nyelve falloszra emlékeztetett, egyik kezében pisztolyt, a másikban egy piát tartott. Dexter az alagút patkányokhoz állt be. Ez az alakulat hat éven keresztül egyfolytában változó állománya végezte a vietnámi háború legpiszkosabb, legéletveszélyesebb és messze legiesztőbb harci feladatát, de működésüket olyan fokú titokzatosság övezte, és olyan kevesen voltak, hogy még Amerikában is alig valamit vagy egyáltalán semmit sem hallott róluk a többség. A hat éves időszak alatt alika fordultak meg az egységnél 350 főnél többen. Egy kis alegység a nagypiros egyes műszaki zászló aljából, a vele megegyező méretű trópusi villám, azaz 25. hadosztályból került ki. Százan soha nem tértek haza. További száz üvöltő, tropára ment idegzetű embert úgy kellett kivonszolni a hadszintéről, hogy aztán trauma utáni terápiára utalják be őket, és soha többé ne harcoljanak. A többiek visszatértek az államokba, és mivel rendszerint hallgatak, lakonikus, maguknak való emberek voltak, nemigen beszéltek róla, mivel foglalkoztak. A háborús hőseit általában egyáltalán nem szégyelő USA pedig nekik nem osztogatott érdemérmet és nem avatott emléktáblát. A semmiből jöttek, megtették, amit megtettek, mert muszáj volt, majd eltűntek a feledés homályában. És az egész történet egy őrmester sajgó hátsójával kezdődött. Az USA nem az első, hanem az utolsó megszállója volt Vietnámnak. Korábban érkeztek a franciák, akik gyarmatosították az északi országrész Tonkin három tartományát, a középvietnámi Annamot és a déli Kocsincsinyát, valamint Laoszt és Kambodzsát is. A japánok azonban 1942-ben kiüzték a franciákat, majd Japán 1945-ös háború veresége után a vietnámiak azt hitték, végre egyesülhetnek és felszabadulhatnak az idegen uralom alól. A franciák azonban nem így gondolták, visszajöttek. A függetlenség élharcosa, kezdetben voltak más vezérek is, a kommunista Hosi Mélet. Megalakította a Vietmin nevű ellenálló hadsereget, melynek katonái visszahúzódtak a dzsungelbe, hogy onnan folytassák a küzdelmet. Tovább, egyre tovább, ameddig csak kell. A szájgontól északnyugatra, egészen a kambodzsai határig húzódó erdős mezőgazdasági terület volt az ellenállás egyik központja. A franciák, ahogy később az amerikaiak is, különleges figyelmet szenteltek neki, egyik büntető expedíciót indították a másik után. A helyi parasztok azonban nem futva, hanem ásva kerestek menedéket. Gépeik nem voltak, csak hangyaszorgalmuk, türelmük, helyismeretük és ravasságuk. Megbontó csákányuk, lapátjuk és pálmalevélből font kosaraik. Soha senki nem fogja kiszámolni, hány millió tonna földet mozgattak meg. De ástak, hordták a földet szakadatlanul. Mire a franciák 1954-es vereségük után elvonultak, az egész vasháromszög a föld alatti járatok alagutak szövevényéből kialakított tömegszállásként szolgált. És nem tudott róla senki. Ezután jöttek az amerikaiak, és felállították a rezsimet, amelyet a Vietmina az újabb gyarmatosító hatalom bábkormányának tekintett. Visszamentek tehát a dzsungelbe, folytatták a gerilla háborút. És az ásást. 1964-ben már 200 mérföldnyi föld alatti alagútjuk, Kamrájuk, búvó helyük volt. Mire az amerikaiak végre kezdték felfogni, mi van odalent, felfoghatatlanul bonyolult lett a vájatrendszer. A bejárati nyílásokat olyan tökéletesen álcázták, hogy már a vadon talajától 5-10 centire is láthatatlanok voltak. Alattuk helyenként 5 szint mélységig követték egymást a járatok, a legalsó 15 méter mélyen. A szűk, kanyargós átjárokban csak a vietnámi vagy ugyanolyan alacsony, szikárfehér emberek fértek át. A különböző szinteket pedig hol felfelé, hol lefelé nyíló szellőzőnyílások nyílások kötötték össze. Álcázták ezeket is, az alagút zárófalának látszottak. Voltak a föld alatt üzletek, hálótermek, javítóműhelyek, ebédlők, még kórházak is. 1966-ban már egész harcoló dandár rejtőszetett el az alagút rendszerben, erre azonban a tett offenzíváig nem volt szükség. A behatolni szándékozó agresszor dolgát nem könnyítették meg. Ha függőleges tárnára bukkant, még mindig könnyen ráléphetett az aljára vaszul álcázott taposóaknál. Az alagutakba belövöldözni pedig értelmetlen volt, hiszen pár méterenként kanyarodtak, a golyó csak a falba fúródhatott. Hatástalannak bizonyult a dinamit is, hiszen a sötét labirintus több tucat egymással helyettesíthető termében csak a helybeliek ismerték ki magukat. Nem működött a gáz sem, hiszen vízzáró betéteket építettek be, mint a vécé csőrendszerébe a kettős könyököket. A hálózat szinte Szájgon külvárosától egészen a kambodzsai határig tartott. Máshol is voltak ilyen-olyan hálózatok, de a legközelebbi városról elnevezett Cucsi alagúthoz egyiket sem lehetett hasonlítani. A esőzés után könnyű volt ásni, kaparni, kosarakban szállítani a rugalmas vörös agyagot, alaterített. A száraz évszakban pedig megkötött, mint a beton. Kennedy halála után igen jelentős számban érkeztek amerikaiak, 1964 tavaszától kezdve már nem is csak tanácsadóként, hanem valóban harcolni. Megvolt a megfelelő létszámuk, fegyvereik, gépeik, tűzerejük, mégsem jutottak semmire. Nem jutottak semmire, mert nem találtak semmit, csak egy-két Vietcong harcos holttestét ha szerencséjük volt. De amerikaiak is egyre többen estek el, az emberveszteség nőttön nőtt. Eleinte adta magát a feltételezés, hogy a Vietcong katonái nappal parasztként vegyülnek el a bő nadrágot viselő civilek milliói között, este pedig átváltoznak gerillává. De akkor miért esik el fényes nappal annyi amerikai úgy, hogy még csak nem is lehet visszalőni senkire? 1966. januárjában a nagypiros egyes elhatározta, hogy egyszer mindenkorra eltörlik a föld színéről a vas háromszöget. Ez volt az átfésülő hadművelet. Csatáláncban indultak el a háromszög egyik végéről. Annyi lőszerük volt, hogy egész Indokínát eltakaríthatták volna az útból. Aztán egyszer csak a terület másik végére értek, és nem találtak senkit. Viszont ordlövészek kezdtek tüzelni rájuk a hátuk mögül, és elvesztettek 5 G.I. Joe t Csak régi, zárdugatjú szovjet karabélyokkal lőttek rájuk, de a szívlövés az azzal is szívlövés. A katonák visszafordultak, átfésülték az egész területet még egyszer. Az eredmény, újabb áldozatok, és mindig hátulról szedték le őket. Felfedeztek pár lövészgödröt, meg egy sor légi bunkert. Üres volt mind. Megint lőttek rájuk, de fekete ruhás futó alakokat, akikre visszalőhettek volna, nem láttak. A negyedik napon Stuart Green őrmester, akinek társaihoz hasonlóan tele volt minden az egésszel, leült pihenni. Két másodperc múlva hátsóját markolászva talpra ugrott. Mérges hangyák, skorpió, kígyó, volt Vietnámban minden. Green meg volt róla győződve, hogy valami megcsípte vagy megmarta. De egy szög feje volt a tettes. A szög egy kerethez tartozott, a keret pedig a vak sötétbe vezető járat rejtett ajtaja volt. Az amerikai hadsereg rájött, hová tűntek az orvlevészek. Két éven keresztül masíroztak a fejük fölött. Távirányítással nem lehetett megküzdeni a sötétben élő, rejtőzködő vietkongharcosokkal. harcosokkal. Az az ország, amely három év múlva a holdra küldött két embert, a cucsi alagút meghódításához nem rendelkezett megfelelő technikával. Csak egyetlen lehetséges módja volt, hogy felvegyék a küzdelmet a láthatatlan ellenséggel. Valakinek vékony pamut alsóra kell vetköznie, pisztolyjal, késsel, elemlámpával le kell szállni a szurok sötét, bűzlő, levegőtlen, ismeretlen, feltérképezetlen, taposóaknás, halálos, hátborzongató, klaustrofóbiát keltően szűk átjárokból álló labirintusba, amelynek kiáratát nem ismeri, és saját barlangjukban kell elpusztítani az ott várakozó vietnámiakat. Találtak pár embert, néhány különleges fajtát. Nagy darab, tagba szokott fickóknak itt nem vették hasznát. Az a 95%-akinek ilyen körülmények között normálisan klaustrofóbiája van, eleve kiesett. Ahogy a szájhősök, az exhibicionista magamutogatók is. Ide csendes, hakszavú, szerény, félrehúzódó, maguknak való alakok kellettek, akiket az egységüknél rendszerint úgy tartanak számon, a magányos farkas. Hidegvérű, már-már rideg, -már kötélidegzetű és a legvalóságosabb föld alatti ellenségre, a pánikra, immunis katonákra volt szükség. A hadsereg bürokráciája, amely soha nem restel tíz szót használni ott, ahol kettő is elég, ellenséges alagútrendszereket feltáró állománynak nevezte őket. Ők pedig magukat alagútpatkányoknak. Amikor Koldexter Vietnámba került, már három éve létezett alakulat, az egyetlen, amelyben a bíbor szívek száma, azaz a bevetés közben megsebesültek aránya, Elérte a száz százalékot. Az akkori parancsnok hatos patkány néven volt ismert, a többiek is számokat viseltek. Aki ide belépett, attól kezdve nemigen érintkezett másokkal, a többi egység pedig egyfajta zavar tisztelettel viseltetett irántuk, ahogy egy halára ítélt társaságában is kínosan udvarias lesz az ember. A hatos patkány megérzése helyesnek bizonyult. A New Jersey építkezését megjárt keményöklű, sokat kibíró kiskölyökről, akinek szeme Paul ment idézte, idegei pedig talán nem is voltak, kiderült, hogy született patkány tehetség. Levitte magával a cucsi alagútba, és egy óra leforgása alatt rájött, hogy kettejük közül az a jobb harcos. A föld alatt, ahol nem voltak rangok és nem volt igen, uram, partnerek lettek, és csaknem két éven keresztül harcoltak, gyilkoltak a sötétben, egészen addig, amíg Harry Kissinger találkozott, ledugtóval, és megállapodott vele, hogy Amerika kivonul Vietnámból. Utána már nem volt értelme folytatni. A nagypiros egyesben élő legenda volt a nagypáros, suttogva beszéltek róluk. A tiszt volt a borz, a frissen előléptetett őrmester pedig a vakond.